Los turbojets. Si conecto los turbos capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. Conecte los turbos jets. ¡Más rápido, Me temo que me he pasado, bien, capitán. Nadie no, es perfecto. Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte. El programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya com és habitual cada setmana a la mateixa hora. I avui tenim un programa una mica especial. Un programa és la setmana de Sant Joan, festa, petards i tot això. Molts de vosaltres segurament esteu de festa, d'altres no, el Ningú està aquí. I hem preparat un programa una mica de novetats i hem fet un recull de coses que hem fet al llarg de la temporada. No? Ara que ja comença hora de fer balanç i aquestes coses, hem pensat que bueno, doncs, aquesta setmana és una bona oportunitat per recuperar algunes coses. Primer de tot, a eh, presentar l'equip eh, del programa, que veure, avui presencialment només estem jo mateix, l'Ignasi Herbat i la Marta Snaz. Què tal, Marta? Com estàs? Molt bé. Avui no tens eh, xafarderies, oh. però bé, a la secció de tele podràs participar, eh? Ah, ja llavors veus? bé. De totes maneres, abans de començar, perquè no ens n'oblidem, però avui és un programa molt, molt, molt atrafegat, tenim el concurs de Panini, que farem el sorteig ja mateix de la pregunta que fèiem al mes de, de juny, que era, quin famós actor aficionat als còmics interpreta a Big Daddy a Kick-Ass? Quina era la resposta, Marta? Nicolas Cage. Home. Sí, tu vas Kiki, dir... Kiki, però jo vaig dir que et portava una rat al cap. Sí, tu vas donar... Però una... hi va haver algú que va dir... Hi ha algú més. Només hi ha dues persones que porten una rata al cap a Hollywood. Qui és l'altre? En Jacint va dir que és John Travolta, però vaja, no sé, jo no... John Travolta. No m'atreviria a dir tant el votant de Travolta. Però bé, fem un sorteig tenint nou números sobre la teva taula i has d'agafar un d'aquests nou paperets i anem a veure a qui l'haurà veure... Agafo Molt bé. El 5. El 5 correspon... Uh, deixa'm ho mirar bé, això, en Lluís Tarrús de Girona, doncs Lluís felicitats que t'has endut aquest magnífic lot de còmics, gentilesa de Panini, perquè puguis llegir doncs, a la platja, a la muntanya, on sí que vagis de vacances aquest estiu doncs eh, fet això recordem ja el concurs de Panini de cara al mes de juliol que aquest, aquest, com que s'acaba temporada, acabem temporada al juliol, teniu fins al 13 de juliol perquè el, no serà l'últim programa ben bé, el que farem el sorteig perquè l'últim serà un programa especial on farem doncs, eh, un recull de totes les estrenes de l'estiu eh, fins al 13 de juliol per participar en el concurs de Panini i fem una pregunta senzilleta també relacionada amb Marvel que són els còmics que publica Panini quin personatge interpretarà Nathalie Potter orman a la película Thor Quin personatge interpretarà Natalie Portman a la pel·lícula Thor? Teniu de temps fins al 13 de juliol, ens d'escriure al nostre correu electrònic al ningunoes.hotmail.com, ningunoes.hotmail.com, amb el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu, juntament, és clar, amb la resposta a aquesta pregunta. Recordar també que tenim un Facebook i Twitter, heu d'anar a Facebook a Twitter, ningunoes perfecte, cliqueu amb accents i tal, us podeu agregar, seguir-nos, el que faci falta. I una pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes, o sigui, neu a Google i cliqueu ningú no és perfecte, allà ens hi trobareu i a través de la web o les xarxes socials us podeu descarregar el programa o poseu a l'iPod, l'iPhone, el que faci falta i ens podeu anar escoltant cada setmana eh, a la carta allò que a vosaltres doncs, us agradi més eh, el que farem és anar ja directament amb el cinema i presentar el original, ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix a l'Igna Zirbat, ai per cert, a les coses de recull avui, escoltarem part de les entrevistes la Laorden i Noel Campillo, ja que s'estrena el Crepúsculo, doncs, hem pensat doncs, que estaria bé recuperar aquesta entrevista que va fer el Noel Campillo, que va agafar un dels seus temes per eh, la segona part de, de Crepusclo i l'Alicia L'Orden, doncs, la dobladora de la Jennifer Aniston, que, que també... també... també estrena. Aquí, sí, sí, sí, que estrena. No te'n recordes? No mal, Molt mala memòria, Marta Alguna romàntica Segurament, segurament I com que també la tertúlia que vam fer de l'os Doncs ens va agradar Doncs també recuperarem en part eh, d'aquesta tertúlia I tindrem espais com les estrenes Que ara farem I també la televisió, els upfronts Tot això comencem ja, ara mateix Estrenes, Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla Me gusta que vengas a las reuniones familiares, tío. Mi padre concentra todo su odio en ti. Bragantino, ¿sí es este? Me hice la misma pregunta cuando murió mi padre. Le miré y dije, "¿Quién es este hombre? No tienes este tío de la tau porque no es mi padre." ¡Es aquí chan, joder! Van a muchos funerales. Joder, Ryan, ¿sí a la infancia en el instituto. ¿Por qué vaya al instituto? Pero si culo era esta universidad. tú no sé lo que me pasa. Tómate teulo. ¿Qué le pasa a Oscar? ¡Ah! Le di uno de tus valios. Es cojorudo bueno, lo que tú creías, que era valio, es más bien un alucinógeno. Hola. gracioso ¿eh? Helen. Aún piensas en mí, ¿verdad? Estaba borracha. Me habría tirado hasta un mono. Gracias. No era un cumplido, Derek. Vamos a escuchar unas palabras de Alan. Doncs el que s'estrena aquesta setmana és un funeral de muerte, pel·lícula de Neil LaBute amb Martin Lawrence, Chris Rock, Tracy Morgan, Zoe Saldana, James Marsden i Danny Glover. És un remake de la pel·lícula del mateix títol que Frank Kos va dirigir fa 3 anys. El remake segueix pràcticament al peu de la lletra l'original. Els principals canvis resideixen que l'acció passa d'Anglaterra als Estats Units i que en lloc d'una tradicional família britànica trobem una família negra del sud del país. Si l'original estava ple d'actors desconeguts, el remake està ple de cares conegudes que fan gala del seu repertori còmic habitual basat en la gesticulació, que a diferència de l'original li dóna personalitat pròpia. No? És, és diferent. d'aquí Aquí doncs, tenim còmics com Chris Rock, Tracy Morgan, Martin Lawrence... Uh, um... En dedica dir el, una mica l'argument de la pel·lícula, que és pràcticament el a l'original, la pare d'Aaron i Ryan ha mort la família es congrega al sud dels Estats Units per celebrar el funeral, l'absurd es va impregnant de la cerimònia i cada nou personatge que apareix aporta el seu granet de bogeria fins que un convidat que ningú coneixia ni esperava desvella el secret més obscur que el difunt per ser aquest personatge que apareix aquí mig del funeral que ningú coneix és el mateix actor que sortia a la versió britànica de la pel·lícula. Costa entendre per què un remake tan aviat i a més d'una pel·lícula parlada en anglès i que es va distribuir també als Estats Units. Malgrat tot, no oblidem que Neil de sol dirigir bones pel·lícules, sovint basades en personatges com ara Amigos i Vecinos o Presidente of Betty. Això sí, també la seva filmografia mmm, també hi trobem coses oblidables com Wickerman, aquella pel·lícula horrible protagonitzada pel Nicolas Cage. Terrible. Hace 15 años escapó de las manos Un asesino en serie. Acabo de salir de la autopista. Había olvidado lo bonito que era todo esto. Ahora, Joan Burroughs ha regresado a su hogar. Me alegro de verte. Para olvidar el pasado. Si no quieres que siga cortándola, solo tienes que decir, mátala. ¡No! Tú dime que siga matando ¡Ah! Y yo te dejaré vivir. Pero el pasado... ¿La olvidará a ella? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no hacen algo? ¡Bryan! que escoltem, Scar 3D, pel·lícula de Jed Weintroop amb Angela Betis, eh, Kirby, Cleese Blanton i Devon Gray. Recordem que l'Angela Betis és tot un clàssic eh, del cinema de terror, recordem que va debutar amb aquella peli May, és una actriu que cada dos per tres va al Festival de Sitges, va fer cosetes... Bé, Scar 3D és un slasher rodat en autèntic format 3D, com a avatar. No és una d'aquestes conversions que s'estrenen per encarir el preu de l'entrada, tipus eh, Alicia en el País de les Meravilles o Forea Titanes, eh? no, no, és 3D autèntic, igual que avatar. La història és la de Bishop, Bishop era l'enterrador del poble d'Òbid, que tenia per costum segrestar i torturar adolescents. Només Joan Barrows va sobreviure després de matar el seu segrestador. Joan va marxar d'Òbid i no va tornar fins al cap de 16 anys per visitar el seu germà i a la seva neboda. A poques hores de la seva tornada, diversos adolescents desapareixen misteriosament, deixant un rastre de sang i rememorant la figura de Bishop. La segona de les estrenes és la via privada de Pipa Lee de Rebecca Miller amb Robin Wright Penn, Blake Lively, eh, una de les protagonistes de Gossip Girl, Keanu Reeves, eh, Julian Moore i a l'Anarkin. Primer val la pena fer un apunt biogràfic de la directora Rebecca Miller, que dius mm, no sona de res. Bé, Rebecca Miller està casada amb l'actor Daniel Day-Lewis i és filla de l'escriptor i dramaturg Arthur Miller. Rebecca explica que la seva mare era fotògrafa però com mai va viure a l'ombra del seu marit La vida privada de Pipa Lee ens explica la història de Pipa una dona casada a Herb Lee, un poderós editor literari molt més gran que ella que viu pendent de les necessitats del seu marit Quan Herb pateix un atac de cor marxen de Manhattan i van a viure en una tranquil·la comunitat per a jubilats L'avorrida viva de Pipa fa un gir quan coneix a Chris, el fill de la seva veïna que intenta refer la seva vida Entre ells sorgeix una connexió i Pipa anirà recuperant la identitat que havia perdut. Narrativament, la pel·lícula introdueix flashbacks que ens expliquen com Pipe es drogava i anava festa en festa fins que va conèixer Herb. El personatge de Pipa s'ha interpretat, doncs, amb la seva joventut per Blake Lively i, quan és més gran, per la Robin Wright-Pen. Walking home Tenies que ser tu, la segona de les estrenes, pel·lícula d'Anna Tucker amb Amy Adams, Matthew Goode i Kelly Nolson. És una comèdia romàntica, amb la Versace i la Amy Adams en el paper que anys enrere, bé, podia haver interpretat, Mac Ryan. Anna és una interiorista de Boston que porta vivint 4 anys amb el seu xicot Jeremy, cardiòleg de professió, en un apartament de luxe. Jeremy encara no li ha demanat matrimoni. Cansada d'esperar, decideix posar en pràctica una tradició irlandesa que li explica el seu pare. Cada 29 de febrer, és a dir, un cop cada 4 anys, les dones irlandeses poden demanar matrimoni i els seus homes. Com que el seu xicot es troba en un congrés a Dublín, aprofita la l'avionantesa i puja el primer avió cap a la capital irlandesa. Degut a una tempesta l'avió és desviat a Gales i en a contacte amb Declan, un jove i atractiu irlandès el qui paga 500 euros perquè la porti a Dublín. Declan serà el polo oposat de qui s'acabarà enamorant en aquest recorregut on tindran temps de sobre per conèixer-se millor. És una pel·lícula romàntica i també absolutament previsible. Empata de guerra, podríem dir el trunyo de la setmana, clarament, pel·lícula de George, Roger Campbell amb Brendan Fraser... Matt Prokop i Skylar Samuels. És un nou intent fracassat per reactivar la carrera de Brendan Fraser. Empatada guerra ha estat rebut amb indiferència pel públic i destrossada per la crítica. Fraser és un agent immobiliari que vol arrasar un bosc per, per construir pisos. Els ossos rentadors, les mofetes i la fauna diversa que evita el bosc li declara la guerra i convertiran la seva vida en un infern. Un infern també s'ha convertit la vida dels espectadors que van anar a veure aquesta pel·lícula. Say that, say that. You right star, no star. You right star, no star. You right star, no star. I don't feel proper up. I les dues últimes estrenes aquesta setmana entre nosaltres, pel·lícula que va triomfar a la Berlina, el Festival de Berlín d'enguany de Mare Ade amb Birgit Mischmeier i Lars Eidinger. Chris i Gitti passen uns dies de descans a la casa que tenen els pares de Chris a Sardenya. Chris té una feina mal pagada i se sent un fracassat mentre que Gitti és una relacions públiques que porta artistes i grups musicals. Moltes coses els separen però només el seu amor els uneix. Un matí els seus veïns, una altra parella, es conviden a durant l'àpat, un comentari crític d'un dels anfitrions desestabilitzarà l'equilibri sentimental entre Chris i Giti. I la darrera, La vida en piezaó i pel·lícula de Laura Mañan, Rosa Maria Sardà i Pilar Bardem, una comèdia coral de vides creuades al voltant del sexe a la tercera edat, on un grup de jubilats que assisteixen a un curs de sexualitat aprenen a estimar-se més i a trobar el seu lloc a la vida. Sèries en obert als 40 minuts. Mr. President, you're making a mistake and everyone here agrees. It's not just about protecting the rights of the few. This is about protecting human rights. Now, these people may not be Americans, but we are. What it comes down to is we don't have enough information to feel safe enough to let them out. Mr. President, it's not too late to cancel the press conference. Parlem dels upfronts i ho fem comentant eh, per cadenes de televisió i les sèries més destacades en aquestes cadenes. Ara estàvem escoltant un fragment de The Event eh, que ja pot trobar el tràiler d'aquesta sèrie per internet. Conversem, per tant, per la parrilla de la cadena NBC, la NBC. De debat, és una de les seves sèries més esperades, és la història d'un home normal i corrent que investiga la desaparició de la seva promesa i comença a exposar, sense donar-se compte, al major encobriment de la història dels Estats Units. És allò, comences buscant i no se sap què trobes, i trobes una conspiració del govern i tal. Bé, fa bona pinta, més que res, pels actors. Eh, tenim el John Ritter, però hi trobem altres... El John Ritter, eh, protagonista de Clash, és un dels d'ells, el bai Underwood, que havíem vist a Dirty Sexy Money, també és un dels protagonistes i ja més coneguts per exemple tenim els Elko Ivane que hem vist d'amagers o herois i l'Scott Patterson que era l'home de la gorra de les xiques Gilmore eh? doncs eh, tots aquests els veurem a aquesta sèrie de d'Even. Més sèries eh, de la cadena NBC de cara l'any que ve Undercovers, el nou projecte de JJ Abrams, eh, recordem que és la història d'una parella nord-americana que posseix una companyia de catering, són Steve i Amanda, que havien estat dos agents de la CIA que es van conèixer, es van decidir, decidir retirar-se però que per una cosa determinada que encara no podem explicar han de tornar a la CIA els actors són completament desconeguts i el pilot el dirigeix JJ Abrams, per tant serà una de les sèries importants de la temporada que ve ja que ens hem quedat sense herois eh, arriba una nova sèrie també protagonitzada per un superheroi uh, inventat, fet directament per la televisió és de Cape, la història d'un agent honest al departament de policia un departament de policia uh, plenament corrupta que és donat per mort. Deixa enrere la seva esposa i el seu fill Trip i Vince es convertirà en The Cape, el superheroi mm, preferit pel, pel seu fill el que sempre li llegeix els còmics uh, en el nen abans d'anar a dormir, doncs s'acabarà convertint en aquest superheroi i es prendrà la justícia de la seva mà. Chase és una altra de les noves sèries d'aquest canal també és, uh, produc és una producció de Jerry Bruckenheimer, el creador dels CSIs, i és la història d'una Just Marshall, és a dir bueno, escolta, acció a dojo i trobem actors com per exemple la Morino Lasco, que era el sucre de Prison Brick i el Jason Metcalf, que era el jardiner de Mujeres Desesperades Uh, què més té el canal l'NBC, que és el que presenta més propostes Outlaw, que és la història d'un jutge que renuncia al seu lloc és un jutge que li van molt les dones és aficionat al joc i decideix tornar al negoci de l'advocacia al negoci privat per representar la gent del poble el protagonista és Jimmy Smith el que havien vist, per exemple, a la tercera de Dexter i a l'aloueste de la Casa Blanca un altre senyor que torna és el David Kelly, que després de Boston Legal doncs estrena una nova sèrie. La sèrie es dirà Harry's Law i estarà protagonitzada per Kathy Bates. És una protagonista, doncs, com no, una advocada, en aquest cas, de patents, i Rundinaira, que és acomiadada i intenta començar de nou una nova vida pel seu compte. Promet doncs, tot el que ens ofereixen les sèries de Kelly, des de Boston Legal o El Abogado o Ally McBeal. Ley y Orden estrenen un nou spin-off Ley y Orden Los Ángeles més d'aquesta doncs, sèrie procedimental que ja tenim conegudíssima i dues comèdies per acabar d'aquest canal Friends with Benefits, Amics amb Beneficis eh, és una comèdia de mitja hora que narra les vides d'un grup de nois de 20 anys solters que intenten lligar amb tot el que poden i el de Paul Reiser Show que torna al Paul Reiser eh, després de molts anys sense treballar s'interpreta doncs, a ell mateix doncs, que gaudeix una vida tranquil·la amb la seva dona i els seus fills i que decideix fer mmm, doncs, bueno, ja és hora que comenci a fer alguna cosa nova eh? per tant trobem aquí Paul Reiser interpretant-se a Paul Reiser canviem de canal i anem a l'ABC I'm going to be alone on my birthday. You don't need anyone, and they don't need you. You're young. What are you, 31, 32? 40. Ooh. For Ben Donovan, turning 40 is no party. Your father says happy birthday. So you can't make it to dinner tonight because you met a young woman and he can't stop making love for her? <laughs> you can just write down the messages. Thank you, Heather. And when you're the manager of the Sunshine Center... Això és Mr. Sunshine, és la sèrie la nova sèrie protagonitzada per Matthew Perry el Chandler de Friends i la noixen geni de l'Ala Oeste de la Casa Blanca la història és que és la seva mare eh? som mare i fill Ben Donovan és l'administrador d'un equip de segona unitat de San Diego que comença a, a replantejar-se la vida quan arriba als 40 anys és Mr. Sunshine uh, bé, ja veurem, no sé, de moment fa bona pinta aquesta sèrie amb bons actors, vull dir, bé confiança. Sí, no sembla que farà riure Sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, Mr. Sunshine Shine, no? Sí, ah, no és un bon eh? I l'altra sèrie que destaquem de l'ABC que la veritat és que presenta poques novetats o poques interessants. Espèries de, de l'Osp no volen apostar per una successora de vist, degut al fracàs de Flash Forward i una de les seves apostes importants és Body of, Body of Prof, que és la història bueno, una sèrie que protagonitza nena Delaney que després d'abandonar de Mujeres Desesperades a la 6ena temporada, doncs la tindrem aquí protagonitzant sèrie pròpia i Jerry Ryan, que l'havien vist sèries com Shark o Star Trek Voyager eh? La història és eh, d'Anna Delaney interpreta Megan Hunt, una brillant neurocirurgiana que després d'un greu accident de cotxe eh, s'ha de retirar dels quiròfons per sempre i és que conformar examinant cadàvers i averiguar qui els ha o sigui, fer de forense, vaja però la seva ambició, la seva anterior feina li faran replantejar-se eh, la seva vida, així com el seu entorn familiar eh, bé, serà tot molt, molt complicat per, per la doctora aquesta que interpretà la Dana Delaney. Anem per un altre canal Fox No tenim sintonia, però fem aquesta que és la banda sonora de Jurassic Park perquè la gran aposta eh, del canal Fox que poques novetats també destacables hi ha, la més destacada sens dubte, és Terra Nova, i encara no tenim res aquesta sèrie està produïda per Steven Spielberg i és la història d'una família que viatja enrere en el temps concretament 85 milions d'anys a l'època en què la Terra estava dominada pels dinosaures, és a dir, Spielberg reincideix novament en el tema dinosaures tot comença l'any 1149 en una època en què el món doncs sorra. No hi ha maneres de, de, de, de tornar enrere per refer aquest món. Per tant, l'única solució és tornar al passat. Es crea un forat de cuc, espai-temps, que porti a la gent a la prehistòria de la Terra. I així la gent de l'any 2149 que haurà de viure a l'època dels, dels dinosaures. Bé, al moment serà curiós ver el retorn d'Espilver al món dinosauric. Anem per un altre canal, CB Doble. Molt poques novetats al canal CBW, només dues Hellcats, que és la hist... precisament Hellcats, recordem CBW, és el canal d'Smallville Hellcats està produïda per Tom Welling Tom Welling Productions, és a dir, visc ja s'acosta al final de d'Smobile, doncs el noi es buscar altres sortides al món de la producció. Hellcats és la història de Marty, una noia que perd la beca per la universitat i l'única que se li ocorreix és utilitzar el seu cos i les seves habilitats per la gimnàsia per aconseguir una plaça a la universitat a l'equip de cheerleaders. L'equip ha anomenat Hellcats. És una noia intel·ligent que per, es veurà forçada per la situació i fer de, de cheerleader. I l'última novetat és Nikita, el remake de la famosa sèrie de televisió de la fem Nikita dels anys 90. I acabem amb besa the premise of the show is the relationship of father and two sons it was originally a, a twitter site that was created by a guy named justin Halper. when i was trying to put it on twitter they made you fill out all this stuff what do you want to call it i was like oh this is my dad says when are you going to introduce me to this girlfriend here oh no, no um <laughs> sam's just my roommate she's not my girlfriend why not she dated my best friend for years you don't mow another guy's lawn Do doncs això la nova sèrie de William Shatner Sheet My That Says, és la gran aposta de la CBS aquest any, és una comèdia basada en la popular comte de Twitter Sheet My That Says, és la història d'Ed Goodson és un franc i opcinat pare que es desafoga opinant de tot, amb frases políticament incorrectes, ni tan sols els seus fills Henry Vins són immunes als seus discursos. El problema serà quan Henry, un dels seus fills, no pugui pagar el lloguer de casa seva i decideix anar se a viure amb el seu pare, malgrat tots els discursos que haurà a aguantar. La gran estrella William Shanner interpretant a Ed Goodson. Una altra de les estrenes importants d'aquest canal és Hawaii 5, que és un remake de la clàssica Hawaii 500. I és donc és la lluita contra el crim en les paradisie casilles de Hawaii com a teó de fons uh, Un dels protagonistes és el Daniel Day Kim uh, de perdidos que es toma en no marxa de Hawaii li ha trobat el gust i ha decidit quedar-se continuar vivint a Hawaii i protagonitzarà entre d'altres aquesta sèrie de Hawaii Blue Zero i la darrera novetat que destaquem del canal CBS és uh, Blue Blueloods Blue, que és un drama sobre una família de, de diverses generacions de policies de Nova York el de cada estat que sobretot és el seu protagonista Tom Seleck que torna a encapçalar un repartiment d'una sèrie després d'uns doncs, de, de quants anys i ja està, aquestes serien les novetats Déu-n'hi-do quantes sèries, eh Marta, que ens esperen l'any que ve Jo estic esperant la de Matthew Perry sí. bueno, i aquesta de de William Shannett ha de ser, ah, ser molt només amb aquest petit uh, mostra que hem passat ja, sí, sí. ja te feies una idea no sé sí, sí, no sí, sí, si bé. la gent ha captat que ell viu amb una noia, diu, li explica al seu pare, que uh -huh. va sortir amb el seu amic durant molts anys, uh -huh. i diu, perquè no surts amb ell, i diu, Jordi va sortir i encara no ho entenien. No, no, no, encara la <laughs> era així. Vinga, doncs anem directament al nostre recopilatori que hem preparat per aquesta setmana. play you get joke you broke, it not last you no away Doncs eh, nosaltres ja ho sabeu que ens agrada molt entrevistar a la gent que treballa en el món del doblatge. i avui doncs, hem volgut convidar una veu femenina molt, molt coneguda que la gent coneix moltíssim d'una actriu que és la Jennifer Aniston, que a la gent li agrada molt i que sortia amb una sèrie de referents que també va tenir molt èxit. I la seva veu és l'Alicia la, Laorden. Alicia, què tal? Com estàs? Hola, Ignasi. Bona tarda, nit. Molt bé. <ríe> molt bé, molt, molt bé. Molt contenta que us interesseu per aquest món desconegut, no?, per molta gent mm -hmm. i de vegades tan maltractat i si tan poc valorat. Sí, sí, sí, sí <ríe> però... Feu una feina, és allò, que dius, que reconeixes la veu i s'agraeix molt i es nota molt quan un doblatge està ben fet o no està ben fet. Eh? I és allò que dius, no l'aprecies, només ho veus quan no està bé, no?, que també és trist. Clar, és que, és que el doblatge ben fet no s'ha de notar, perquè... El doblatge forma part del cinema, no? I el cinema és màgia i, el cine... el, per tant, el, el doblatge també ho hauria de ser. Ha d'arribar a, a, a fer creure a la gent que aquell actor, aquella actriu tenen aquella veu. Uh -huh. Tu has creure en el moment que desliga la imatge de la veu és perquè alguna xuta, no? Clar i és quan dones, n'adones no està ben fet uh, no sé si t'ha passat com molts voladors a vegades expliquen és allò que van comprar el pa al supermercat sí. i te'n reconeixen la veu no? Just tot, tot la <ríe> i, i al, alguna vegada m'ha passat però em va passar més eh, sobretot anys enrere que vaig estar un parell d'anys col·laborant amb Bondacero uh -huh. i aleshores sí que la ràdio ja no té d'explicar el que és que ho saps sí. millor que jo Eh, clar, la gent s'hi fixa més, perquè no lliga la teva veu amb una imatge, només escolta la veu, la veu no? Uh -huh. I sí que m'havia passat, no?, de, de reconèixer-me, sí. sí. Com sí. vas començar amb això del doblatge? Doncs mira, perquè jo de petita anava molt al cinema, em portaven molt al cinema tant els dissabtes com els diumenges, i sempre m'enamoraven les veus, era com, com si m'envoltessin d'alguna manera, no?, i doncs bé, quan quan havia de començar TV3, que és quan jo pren consciència de que existeix el doblatge, perquè per a mi doncs, em passava això com a espectadora que doncs, els actors tenien la veu que tenien, nomplantjada que parlaven en un altre idioma, doncs vaig veure un reportatge sobre sobre actors boníssims de tota la vida de doblatge que anavan a començar un plant en català i tot això. I, I aleshores vaig prendre consciència de que era allò, no?, el que, el que realment m'entusiasmava. I, bé, doncs, mira, vaig fer tot el que vaig poder per entrar, no?, em vaig preparar el que vaig poder, eh, vaig estar molt de temps eh, anant doyent a, a les sales, i, bueno, vaig fer cursets de, de sincronia, uh -huh. que és la tècnica que, que utilitzem. Després vaig fer un curs de veu a l'Institut del Teatre, també. Paral·lelament, doncs, jo havia fet la tot el solfeig, el piano, tot això em va ajudar moltíssim, moltíssim. I bé, no sé, mira, i doncs, m'hi vaig quedar. I de cop, <ríe> va de cop i volta la teva veu es fa molt famosa quan surt una sèrie que es diu Friends, uh -huh i t'ha tocat doblar la, la seva protagonista principal, podríem mm -hmm. dir, malgrat que tots, sempre Jennifer Aniston sempre és la que ha tingut més pesa. Sí, eh? Era la que més xerrada, sí. sí. Sí, sí, sí. Normalment, sí. Com va anar el, el càsting de veus? Va ser així molt per casualitat? O... No, no, no, mira, la sèrie li van donar per dirigir a Santiago Cortés, que és un senyor ja gran, que també eh, havia treballat moltíssim a la ràdio, eh, i, i va fer el repartiment ell que va voler i ell va veure la sèrie en original i, i va veure claríssim qui podia doblar aquí. I realment la va encertar, eh? perquè tots absolutament ens hi vam trobar molt còmodes des del primer dia. No? Ens ho vam passar superbé i realment va ser un èxit. Aquesta sèrie, per una dada curiosa, la vam començar a doblar, perquè no oblidaré això mai, el 30 d'abril del 96. Aleshores crec recordar que es va estrenar en Codificat... I va ser tal l'èxit que, que el plus el següent any, el 97, va comprar les dues temporades més que faltaven per posar-nos al dia en, en, en, en relació a Estats Units, no? Sí. I aleshores va ser quan la van començar a passar en obert, que va ser la Bombasso, i vam estar, doncs, pues, mira, d'aquell any, novembre i desembre, treballant a, a Destajo, matí i tarda, matí i tarda, saps, tota la setmana, per posar-nos al dia. I realment, doncs, pues, ja et dic, tots ens vam trobar molt còmodes amb els personatges, no? Però la culpa, entre cometes, és el del Santiago. <ríe> doncs bé, ens alegrem perquè... Que va tenir molt, molt, molt d'encert. És una de les sèries que dius que... Que tu la veus, que el doblatge funciona molt bé i realment per funcionar molt bé, ostres, sí. ha, de, ha de costar, no? Sí. Jo, sí, sí, sí. Trobar el personatge idoni per cada, per sí. cada actor i actriu. Sí, sí, sí. I és curiós, perquè realment en persona tots érem com la part contrària, diguem-ne, no? el negatiu de, de, dels nostres personatges, no? I no quedàveu una cafeteria i us assentàveu un sofà? Ai, al centre el perc! No, no fèieu aquestes coses després del doblatge? Eh, bé, és que saps què passa? Ja saps que les nostres feines, la teva, la meva, absorbeixen de tal manera... Que no et queda temps per res. Uh -huh. És tremendo, no? O sigui, portar una vida més o menys normal és bastant complicat, no? Però sí que al final de la sèrie vam decidir fer un sopar i havia sortit molta gent, com saps, de convidats importantíssims, però sí. teníem una necessitat d'estar sols, no? De, de, de celebrar sols aquella història i tal. I sí que aquell dia sí que vam fer un sopar molt maco i vam estar superbé. Apa, sí que si algú us estava escoltant de fons i sentia les veus, dir que t'havien posat un capítol de Friends <ríe> sí, aquests o què. Sí. Suposo que devia ser més aviat després que ens en vam a un karaoke, imagines? Ui! <ríe> a cantar tots per a ell. Fantàstic. <ríe> <ríe> uh, llavors Jennifer Aniston de cop i Volt, es converteix en una actriu de cinema uh. i comença a fer pel·lícules una de l'altra pràcticament sense parar fins uh, sí. uh, avui en dia, no? que continua treballant molt. Sí. Curiosament, l'actriu de Friends que, que més treballa, Tu... És la que més ha despuntat. Què et sembla sí, sí. Tu, Jennifer Aniston, com actriu? I ja parlant una mica del doblatge, com és doblar-la amb ella? Costa molt? És fàcil? És molt difícil doblar Aniston. Molt. Molt, perquè fa, com sabeu, molts tics i moltes coses. I és clar, quan estàs assajant sobre el so original, doncs és fàcil seguir-la, però quan li treus hi ha molts moments que sembla que parli i no parla, són gestos que fa ella, no? Sí, és veritat, és molt gestual. Molt, molt, molt, molt, molt. Té molts canvis de to, passa de l'agut al greu en qüestió d'instants, però alhora és, és divertida, no? Normalment fa comèdies, a veure, jo, tot i que jo he fet també coses més, més serioses d'ella, no? El de Good Girl, per exemple, va ser un canvi... Sí, és veritat. ...molt, molt brutal, o el rockstar, també. Uh -huh. Però... Normalment fa comèdia, clar, què passa? Doncs que tu passes bé, rius, encara que no vulguis, rius. i en aquesta última que s'ha estrenat ara eh, la vaig anar a fer a Madrid amb la Cetilia Santiago, que a més és un encamp de persona també, i, i m'ho vaig passar pipa, no? És que era mm, riure sense parar. Uh -huh. I Sofra... després la vaig dublar en català i vaig tornar a riure. I cosa estranya, he anat al cine, que jo no hi vaig mai a veure cap cosa meva, i vaig tornar a riure. Et, o sigui que... et fa cosa veure cosa teves no, no veure... fa cosa, és que m'estimo més veure pel·lis que jo no hagi vist o que jo no, no hi sigui en el projecte i... Que, i... moltes vegades, malgrat les dobles, no les veus senceres, només les escenes ah, clar, clar. clar, sí, sí, veus els teus trossos, bàsicament no? uh -huh. per exemple, una altra actriu televisiva que, que dobles, eh, és la Emily Procter, que veia la C.C. Miami sí. i també l'Ala Oeste a la Casa Blanca gran sèrie sí. Sí, sí. A més, mira, va ser divertidíssim aquest cas, perquè, eh, sense saber-ho, tots dos directors me la van repartir. I el dia que jo vaig començar a fer el, el CSI Miami, mm -hmm. que per cert, me'l vaig a gravar un altre episodi, doncs eh, acabava de fer això i a la tarda me n'anava a un altre estudi a fer, pos pues, això, a l'Oeste. Mm -hmm. I arribo a l'estudi i em diuen, mira, és aquesta, que tal, es diu, me'n recordo com es deia... Mm... Principe, no, no sé coman desd'ella. Bueno. Sí, era la I... advocada republicana. Y sí. hostras, no quiero mirar, ni no pot sé, el que ha dit l'acabó de fer, ¿saps? Sí, o sigui... dient que va ser pura casu casualitat Pura casualidad. És, és una cosa que dius, bueno, quan passen aquestes coses, que m'ha passat alguna vegada més, doncs és que veuen des de fora que, que està clar que em va, no? Uh -huh, uh -huh. I fa gràcia, perquè dius, ostres, si s'ho dit, però no, no, va ser pura casualitat. Clar, més és curiós perquè la, la seva etapa a l'Ala Oeste era anterior al CSI, no? I aquí pràctic o sigui, el doblatge va ser al mateix temps. Sí, però veuràs, jo quan la començo a doblar en l'Ala Oeste, eh, et faig memòria de que havia sortit la Cala i Duquén mm -hmm. eh, en un episodi de Las Vegas. És cert. I Las Vegas. Sí, sí, sí, és I cert. I és el seu inici, realment. Eh? Mm -hmm. Doncs va ser aquest mateix dia. Mm -hmm. Que aleshores no teníem ni idea de que després sortiria el CSA i Miami. Sí, ja en aquell moment... Semblava, no? Perquè Clar. ho semblava, però apuntava, diguem-ne, però no era una cosa ja que tinguéssim segura, ni molt menys, encara va trigar. I va ser aquest dia. Molt bé. Sí, sí. O sí, ja te vas agafar l'actriu i el personatge... Bé, bueno, me la vaig agafar perquè me la van donar. <ríe> sí, però aquesta noia només fa c s no faci, sí, moment encara no... No, la vaig doblar també a Esta abuela un pel·ligro 2. Ah, molt bé. Sí. O sigui, sí, ha, ha fet sí, alguna sí. altra cosa esporadèicament. Sí. Molt bé. No sé si hauré fet alguna cosa més, però sé que sur... bueno, va sortir en aquella peli uh -huh. i el Miguel Ángel Jenner va tocar i me, i me la Molt bé. Sí. Una, altra, una pel·lícula que s'estrena... Res, la setmana que ve és Iron Man 2, sí. que una de les altres veus que dobles és la de Gwyneth Paltrow... Uh -huh. Uh, ostres, ja sé que no ens pots explicar res de la pel·lícula Res, eh? Ja, ja, no em preguntis ja no go, Jo ja no goso, jo ja no goso No, però... que si no la gent no anirà al cine Hi ha prou que està malament la cosa No, no jo... No falta que us expliqui la pel·li No, a veure, una pel·lícula com aquesta jo crec No és de les de veure a casa, és de les de veure al cinema <ríe> i, I amb totes les condicions i espectacle Perquè no és el mateix I amb les crispetes Bueno, sense, també sí. Que fa faci el que vulgui <ríe> Bé, explica'ns una mica um, com ha anat aquest doblatge? o com solen funcionar els doplatges de pel·lícules eh, taquilleres que seran èxits comercials, sí. hi ha molt de secretisme en aquest? Hi ha molt de secretisme perquè com que tenim el gran problema de la pirateria, doncs això ens està obligant a treballar en unes condicions que no són les que, les que serien més ideals, diguem-ne, no? Aquesta encara vam tenir sort i vam tenir una còpia bastant bona entre cometes, plena de lletres arreu, per tot arreu, per trobar la boca, et deies, bueno, en tornaves Nico, no? Uh -huh. Però aquesta va ser una delícia, la primera va ser més complicat perquè a més a més eren blanc i negre la primera. Són uns copions molt com molt difuminats i tal, no? Sí. I clar, doncs, ens dificulta molt la, la feina perquè és que adquires fex intentant ja. i tuir la boca no? ja no és només la boca és que, a veure, per doblar un, un paper és de veure tota l'expressió de l'actor no? tot això ens està dificultant molt la història uh -huh. sí, bé, però bueno. bé, en fi, la pel·lícula arriba la setmana que ve sí. i a veure-la amb, amb, amb tot el seu esplendor i com es mereix sí, naturalment en dibuixos animats doblat alguna cosa? sí a veure, veure explica'ns, que ens agrada molt el tema de l'animació nosaltres <ríe> Doncs mira, fa molts anys que sóc la veu del Piolín oh. i de la l'Abuelita. Ostres. Després vaig fer també... Ara has veure... ser una mica friqui. No, no, no em faci fer el Piolín, eh? <ríe> <ríe> no t'ho volia dir, però no em parà fer el ridícul aquí. Digue-me del lindegatí, tot anava a <ríe> I després hi havia sortit també el Jiméneutron, ah, molt que feia l'Euraca, la professora aquella. És divertit, no?, dublar dibuixos animats i... Mm, sí, a veure amb, amb aquests, per exemple, sí perquè per mi no, són, no es tracta d'uns simples dibuixos animats són uns dibuixos amb història que han passat per la infantesa de moltes generacions no? uh -huh. i t'ho agafes jo si no m'agafo d'una manera especial, saps? perquè n'ets conscient de, de lo importants que són ara, a mi, doncs per doblar uns mangas o coses així ho respecto moltíssim, entenc que hi ha el seu públic molt ampli i ho faig amb la mateixa professionalitat que faré qualsevol altra feina. Però agradar-me, doncs no m'agraden, saps? Home, no estigui al piol n'escolta que se els altres. Entens, eh? què vull dir? veure, és com doblar una pel·lícula d'aquestes eh, sense despreciar res, però aquestes de xinos eh, tan, tan estrafolàries, o, uh -huh. o doblar pues, la vida en rosa quan la vaig fer, no? Vull dir, clar, no, no, no té res a veure. Clar, tots també ten, ten, teniu el vostre gust personal i és normal que us ah, agradi més una cosa o altra. Clar, a veure, a part de ser actor, ets, ets espectador també, no? Clar, perquè mentre dobles estàs veient a la pel·lícula o la sèrie o que sigui. Sí, però ja independentment de la pel·lícula que sigui suplant, arreu, mm. també t'agrada disfrutar d'un tipus de cinema com a persona que ets, no? Com, com qualsevol altra persona. A vegades no tens per això la sensació de... Com que m'ho comentaves abans que intentes evitar de veure coses que has dublat tu i com que no les veus totalment no te quedes a mitges a vegades allò de, com deu bé acabat o no perquè com que després les passen per la tele pora un millor si un dia l'enganxo miro uh -huh. no. En canvi, però, si hi ha alguna pel·lícula que que m'ha encantat i, i això és és un és un tot, m'ha encantat a nivell de pel·lícula i a nivell de doblatge, perquè si no m'agrada el doblatge, ja, evidentment, ja ja, ja la, la, la tallo, no? Uh -huh. Doncs, la puc veure ons a vegades tranquil·lament i no no m'encanso, saps? El Titanic, per exemple, l'he vist que jo crec que me la sida memòria. <laughs> o Lo que el viento se llevó, hi ha películes que m'han arribat tant que que no m'importa veurelles moltes vegades, no? Molt bé, Alicia, ho sí. haig de deixar aquí, la Marca, que la Marta fa senyals que se'ns acaba el bé. temps aquí quan arriba l'hora en punt. I ja ens tallen, això ja ens com tallen. de la tele, no? La sí, publicitat. sí, igual, igual. <ríe> doncs ha estat un plaer tenir-te avui entre nosaltres. Igualment, Ignati, estona. moltíssimes gràcies. Vinga, que vagi molt bé, fins una altra. Fins aviat. Adéu, fins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 Un, un grup que fos, bueno, cantés en castellà per per la versió uh, espanyola i, i sudamericana de la banda sonora i ens van demanar doncs, si podíem fer un tema exclusiva per, per, per la pel·lícula i i mira, això ho han uh de. -huh. Sí, van posar, o si sigui, es van posar en contacte amb la amb diguéssim amb el que la Warner aquí, perquè és clar, os os coneixien ells, uh, us havien escoltat des d'allà als Estats Units. Per eh, doncs això no ho sé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 You're real. Everything that's ever happened to you is real. All those people in the church, they're all real, too. They're all, they're all dead? Everyone dies sometime, kiddo. Some of them before you, some long after you. But why are they all here now? Well, there is no now here. You needed all of them, and they needed you. For what? To remember and to let go. amb la música i les paraules aquestes em posava la pell de la gallina, eh? Vinga, comencem a parlar del final de l'Os. Estàvem escoltant aquest eh, impactant final que, és, que per mi una mica m'entén el que, que és tota la sèrie. No? O sigui, quedaven 10 minuts per acabar i encara estaves preguntant com acabarà això? Què, és, què està passant? Què és aquesta realitat alternativa? No? I de cop i volta, pam, el pare, o sigui, en el moment aquell que el Jack obre el taüt i no hi ha cadàver i surt aquell home allà, comences a entendre i comprendre moltes coses. Home, la veritat és que mi el fet de que no hi hagi cadàver o hi hagi cadàver, vaig pensar que, bueno, que no, no sé quin sentit té que no hi hagi cadàver. Home, volguem dir, mmm, home, si no hi ha cadàver i apareix llavors ell dret Aha. viu, dius, home, sí. no és una realitat alternativa. Uh -huh. Bé, bueno, és que en el fons tot ho deixen bastant negro sobre blanc als guionistes, perquè responen les preguntes que s'està fent l'espectador textualment, perquè Jack les fa aquestes preguntes. Sí, sí, sí. Per tant, no, pot haver -hi, no hi ha possibilitat de dubte, a no ser que suposis que s'estan mentint tots plegats. Ja no té sentit mentir l'últim capítol. Però això, jo no entenc aquesta interpretació que han agafat alguns, que, que cada vegada són menys, però al principi doncs va córrer la cosa aquesta, de que, que tots havien mort a la primera temporada, l'accident d'avió i que tot havia estat un somni. Mentida. A més a més, el pare del Jack ho li diu ben clar. Diu, tu, diu a la illa diu, allò de la illa va ser real. Sí, o sigui, sí. tu vas... O sigui, li dient... Sí, sí, pregunta. Ah, tot això ha passat? I diu, sí. Per, sí. per no deixar dubtes a l'espectador. Diu, si la illa va ser real i tal... Clar, igual pots agafar el concepte aquest de passar com una cosa així... No, no. Metafísica, que ha passat però no el en el món real. Aquí, el problema també és la pròpia sèrie que ha fet pensar tant que al final ja no tens clar què has de pensar. O sigui, I tot és vàlid. Clar, de fet, però com que t'ho expliquen tan clar, potser la gent a vegades gent diu que ho ja com que la gent s'estan fent no, més pel·lícula del que és quan la cosa és molt, molt plana, no? al final li vau emboscar els tres peus al gat quan no hi són, no hi són en aquest no. cas crec que no hi són és que no, no hi ha lloc a dubtes de han... tota manera, tu que dius que faltaven 10 minuts i no sabies com acabaria jo jo clar jo tenia la meva teoria que a la illa els havia donat una segona oportunitat i ja. que aquella llum de la illa era com una espècie de, de viatge a una segona oportunitat. Jo pensava que realment els havia donat una segona oportunitat i de refer les seves vides amb un món paral·lel, el que tu vulguis, uh -huh. perquè igualment aquesta illa no surt en els mapes. No, no. Ningú la pot trobar, de no ser que hi caguis per accident. Clar, d'això es tracta. Per tant, no sé, i trobo que ella ha llegit unes crítiques que després us, us uh, llegiré i que a mi m'agraden molt que l'últim capítol no té res a veure amb tot el que hem vist fins ara. És cert o no? I no és cert, perquè tanca les trames de la sisena temporada, però potser no acaba de no tancar la, la trama la de la sèrie. No està en la línia del que hem vist fins ara. Si, que, així, aquesta no última temporada ja hi, hi ha un parell de capítols que no estan en la línia i que no tenen res a veure, que són els capítols basats en, en Jacob i en el seu ajudant. Home, això és per explicar uh, d'on surt Jacob, no? Sí, però són per tan... una pregunta, precisament. Però són tan diferents sí, a la resta sí, sí, sí. que semblen allò... No han fet servir els recursos de Lost per explicar-ho, no, no. sinó que han tirat pel dret, per dir-ho Però m'han agradat molt aquests dos capítols. Sí? sí a moltíssim. mi el primer sí, el d'en Jacob no. No, mi sí, mi sí. no, no l'hi vaig trobar. I dels Bessons, quan m'arriben i... Exacte, el Bessons no em va agradar. CJ, mm. I va CJ, granyuda. CJ, sí, crec. Sí. CJ des que no està la Casa Blanca no està però igual. Però és una gran eh? actriu, eh, perquè... I tant, i tant, sí, sí. Ho fa bé. Ho fa bé. Ho fa Home, tens quants emis per... Mm -hmm. Per Evala Oeste. A veure, us ha agradat el capítol, perquè hi ha, un... hi ha gent que no li ha agradat... Sí, o... sí, jo estic content. Sí, si el capítol sí, però és que sembla d'una altra sèrie. O sigui, sí, està molt bé, Capítol és molt emotiu. És... Jo no estic d'acord. A mi m'ha encantat, eh? Els retrobaments. Ah, parlem dels retrobaments. Ostres. Els eh, retrobaments Sollem, han molt bé. Molt. Sí. Hi ha Sollem... moments... Quan l'idiota tinc, nena, Home, perquè ja... clar, que sí, sí, li va caure de la sí, mà. Sí, sí. Molt bonic. Clar, és precioso, i el d'en Charlie i l'Eclerc també fins i tot, ja sé que a la Marta no li agrada gaire el pròximatge de Charlie, no, no. però en aquell moment és emocionant, Home, no? En Sawyer, en aquesta escena temporada torna a ser Sawyer, perquè en Sawyer neo-hippie de la Fundació d'arma sí. de la cinquena temporada no m'acabava de és fer és igual que en eh. Ben del penúltim capítol no torna a ser el vent que tots sí, coneixíem i trobàvem a faltar que vaig... ara tu et disparo, ara tu et menteixo ara tu mm -hmm. faig un doble joc, ja no sí, sé sí. amb qui vaig i ja no... Per tant, gran Vivent. També gran detall al final de, de la sèrie com Lugo i el Ben es troben, no? I el, uh -huh. el Ben no entra a l'església perquè encara no està punt per anar a l'altra vida i es fan el comentari que no, tu vas ser un bon segon i tu vas ser un bon primer uh -huh. i jo no entro perquè encara tinc coses que fer en no, aquest no, purgatori No, és possible que en Ben matés alguns els que estava allà dins de l'església El Loc, per exemple? Sí, Loc, exacte, que per això en Ben al final també li demana disculpes sí, el sí, Loc, deman... va i ell el perdona Conclusions eh, per acabar? Uh, estic molt content. Uh -huh. M'ha agradat aquest final. Mm, són sis temporades, no em replantejo tornar-lo a veure des del principi. Per ara. Per ara. Més jo, endavant ja ho veurem. Jo que per ara el mantinc, però per ara no descarto que finals uh -huh. a finals d'any torni a mirar-la, perquè la trobaré faltar, i molt. Jo crec que el que em passarà això és que trobaré a faltar, i ja l'estic trobant a faltar, i bueno, ja se'ns passarà. No? Però... hi haurà més sèries. Hem de fer un pròxim programa de què recomanem per als los Fringe. Bueno, Fringe a mi m'rada molt. Per sí. exemple. Sí sí però no, ca... I no té aquesta càrrega. Ja llaurem. Ja, ja. ja eh? però també Ostres. hi ha moltes morts, eh? però és diferent. De moment. No, no, i a veure tinguer en compte l'èxit que va tenir en el seu moment expedient X que està per tot arreu. Fringe és una molt bona recomanació. I fins aquí m'ha arribat el programa d'aquesta setmana. Esperem que us hagi agradat. El, la setmana vinent, programa normal, normal, com sempre. I us deixem amb la banda sonora de Shrek Forever After, que s'estrenarà d'aquí un parell de semanetes aquest juliol, i la cançó que canta Maxim Nightgale, Right Back Where We Start From, que és uh, un dels temes que surt a la pel·lícula d'Srek. Marta, ens retrobem la setmana que ve? I tant, um, um... Com sempre. Sí amb, sí, amb més calor, suposo. Sí, sí, sí, que és el que toca per l'època. Jo mateix, l'Igna Zirbat, comiado I us deixam aquesta cançó. Ningú no és perfecta.